ושלח את ידו, והחזיק לו, ונשק לו. ויעש אבשלום כדבר הזה לכל ישראל, אשר יבוא אולם משפט אל המלך, ויגנב אבשלום את לב אנשי ישראל. ויהי מקץ ארבעים שנה, ויאמר אבשלום אל המלך, אלך נא ואשלם את נדרי, אשר נדרתי לאדוני בחברון. כי נדר נדר עבדך בשבטי וקשור בארם לאמור. אם ישב ישיבני אדוני ירושלים ועבדתי את אדוני. ויאמר לו המלך לך בשלום ויקום וילך חברונה. וישלח אבשלום מרגלים בכל שבטי ישראל לאמור. כשומעכם את קול השופר ואמרתם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 אחיתופל בקושרים עם אבשלום. ויאמר דוד, סכן לה את עצת אחיתופל, אדוני. ויהי דוד בעד הראש, אשר ישתחווה שם לאלוהים, והנה לקראתו חושי הארכי, קרוע כותנתו, ואדמה על ראשו. ויאמר לו דוד, אם עברת איתי, והיית עלי למסע.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 הנה שם עמם שני בניהם, אחי מעץ לצדוק, ויהונתן לאביתר, ושלחתם בידם אליי כל דבר אשר תשמעו. ויבוא חושי רעי דוד העיר, ואבשלום יבוא ירושלים.